של ישוע ומה זאת אומרת לחיים שלנו אז רוצה לקחת uh, כמה שבועות ככה להיכנס יותר uh, לדבר על ישוע על איך הוא דיבר על עצמו ויש בזה משמעויות uh, עמוקות בשביל חיים שלנו אז קראתי למסר הזה דלת שינויים דלת דלת שינויים Uh, בוודאות אנחנו יודעים שישוע עצמו הוא נראה לי uh, בן אדם מספר אחד שהביא מלא שינויים. לא רק בחיים של מאמינים, לא רק בחיים של מישהו קיבל אותו, אלא גם בחיים של הרבה אנשים סתם בעולם הזה שלא מאמינים. אפילו תסתכלו על ה... Uh, ימים שאנחנו חיים היום, שאנחנו סופרים את השנה, חוץ מזה כן, שאנחנו סופרים לפי יהדות, בעולם זה מקובל לספור את זה לפי נצרות, והזמן של השינוי זה היה בזמן של המשיח של ישועה. אז הוא באמת דלת שינויים. עכשיו, אנחנו נדבר היום איזה שינויים קשורים לנו. מה בדיוק הוא משנה בתוך החיים שלנו? יש כמה דברים שאנחנו נעבור, אבל יש דבר מאוד מאוד חשוב ועמוק, להבין דרך ישועה משהו בתוך החיים שלנו על עצמנו. אז בואו נפתח את יוחנן, פרק י', אל לפניו פרק, פרק י' ונקרא פסוק תשע אנוכי הדלת איש כי יבוא בי יבשע ובצאתו הוא ובואו ימצא מרעה אמן אז אנחנו רואים שהוא בעצמו מדבר על עצמו כדלת. Uh, מעניין שהמילה דלת uh, ודלת, מספר דלת, כן, ארבע, זה אותו מילה, אותו שורש. <דשות> לא? זה <Şu דשות> מה שראיתי גם שאיתה כותב. תודה רבה יוחל, אני תמיד מסתכל על יוחל, הוא כמו אור ירוק ושירי, כי יוחל תמיד הוא מגיב מהר, ומדבר מהר, ומתפלל, אבל הוא מגיב מהר ואז אני יכול לדעת, אז דלת ודלת, מעניין כי בדלת אנחנו, יש לנו ארבעה צעדים גם, למטה שתיים, ומצד ימין ומצד שמאל, יש לנו גם כמה בשורות יש לנו בברית החדשה? דלת. דלת גם, ארבע. אז ישוע איכשהו בחר להראות את עצמו דרך ארבע בשורות. לא שלוש, לא חמש, לא שבע, לא אחד. היה אולי מספיק לתוך רק בשורה של מתי. ומה צריך עוד מרקוס? تو, אוקיי, מרקוס תוסיף עוד גם לוקאס. למה עוד יוחנן צריך? כמובן, כל אחד מסביר משהו שהוא ראה, אבל... מעניין שפשוט יצא ככה שיש ארבע בשורות דלת, מספר ארבע, יש רגש חזק על זה שהוא דלת, אז היה לי מעניין לחשוב על דלת עצמו, או דלת עצמה, okay. מה מאוחד על דלת? לא סתם אמר אני דלת, כמובן יש משהו מאוחד על דלת. אז בואו נעבור ביחד על הדברים שקשורים לדלת יום-יום, בחיים שלנו, ודרך שהוא מדבר בפסוק 9, זה אחרי זה. אוקיי, קודם כל, בואו נסתכל על דרך. דרך, בעצם קודם כל, זה מעבר בין מקום אחד למקום שני. אוקיי, זה, זה, זה לא כמו בית, שאתה נכנסת בו ו... לא, זה מעבר. ממקום אחד למקום שני. אז מה זאת אומרת? ישוע מדבר, מדבר על עצמו כמעבר ממקום אחד למקום שני. זאת אומרת שינויים בחיים. שינויים בחיים, בחיים צריכים לקרות בחיים של בן אדם שמקבל אותו. אין דבר כזה שבן אדם אמר אני קיבלתי את ישוע וחיים שלו לא משתנים בכלל. זה אותו דבר שאתה אמרת אני נכנסתי לדלת אבל אתה נשארת בחדר בחוץ שם, אז אתה לא נכנסת לדלת. איך לדעת אם נכנסת לדרך לח... דלת, שפתאום אתה מוצא את עצמך בחדר אחר, פה? אז באמת נכנסת. ושישוע מדבר על פרי וזה, כדי לדעת האם בן אדם באמת מאמין, או באמת קיבל את ישוע, תחשבו על הדלת. האם בן אדם שינה את השטח בחיים שלו? אם הוא עזב... את החדר של חטאים ועבר לחדר של קדושה והקדשה אז מה קודם כל דבר שני זה בחירה כשאנחנו חושבים על ישוע כדלת זה כל יום בחירה אתה לא יכול להיות באמצע כלומר או שאתה נשאר שם או שאתה נשאר תיכנס בפנים, או שאתה הולך איתו עד הסוף, או שאתה תישאר באולם. אתה לא יכול להיות באמצע. אז אה, אי אפשר להיות כמו שאומרים בשתי מקומות אה, באותו זמן, כן? גם זה לא מדובר רק פיזית, בחיים אתה לא יכול להיות סגור על זה וסגור על זה. משהו ש... ש... ש... ש... שני דברים שונים לגמרי. אתה צריך לבחור בין לבן ושחור. עכשיו, כשאני חושב עוד דבר שלישי על דלת, אני גם חושב על זה כמו מעבר, עבר, מעבר צר. צר? <עוסקים> <עוסק> <עוסק> מה זאת אומרת? זאת אומרת שאתה נכנס דרך דלת, ובמיוחד הוא לא קורא לעצמו אני שעה. הוא אומר אני דלת. אתה לא יכול לקחת הרבה דברים איתך. ואני זוכר אה, מתישהו ששלומי או ליבי אה, סיכו בבית, אני חושב שזה היה ליבי, ואז הם סיכו את המשחק שהם נוסעים לירושלים, או לא יודע, למשפחה של האמא שלי, כן? ואז הם לקחו דברים, הרבה דברים. ואז אני זוכר הקטע ש... היו כל כך הרבה דברים עם ליבי, במשקל זה נראה לי היה בטוח יותר ממשקל של ליבי, והיא ניסה לעבור דרך דלת, ופשוט לא הצליחה, וניסתה בכוח להכניס את זה פנימה, כן? ככה וככה, אנחנו אומרים, עזבי כבר, ת, תוציא כמה דברים ממך, כן? תורידי כמה דברים. היא פשוט אוהבת לקחת הרבה דברים. אז מה זאת אומרת? אה, בן אדם שהוא רוצה להיכנס דרך ישוע, הוא רוצה ללכת בדרך של ישוע, הוא רוצה איתו רק לקחת הרבה דברים. וישוע פשוט שהוא מדבר על עצמו כדלת, הוא רוצה לתת לנו רמז שאתה לא יכול לקחת הכל. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאתה כן יכול לקחת משהו, אבל משהו שהכי חשוב, כי בזמן שאתה מבין. כמו שנסענו לרוסיה, כן? ויש לנו, מקסימום שאפשר לקחת זה 20-23 קילו איתנו. כל מזוודה, 23 קילו. אז איך אתה בוחר מה לשים ומה לא לשים? לפי סדר עדיפויות. משהו הכי חשוב בשבילך לקחת לרוסיה, אתה לוקח. לא אתה לא לוקח סתם דברים שאתה לא צריך. למה אני צריך? דברים שאני לא אשתמש שם. אני אקח דברים שאני אשתמש. מתנות, או עוד דברים, בערך. אז אותו דבר שאנחנו מקבלים את ישוע והולכים דרך, בדרך של ישוע אנחנו צריכים להבין שאתה לא יכול לקחת איתך בדרך הזו הרבה דברים, אתה פשוט לא תיכנס, יהיה קשה באמונה, אם אתה לוקח משקל של הדברים של העולם הזה. אז מה שצריך זה פשוט לראות סדר עדיפויות, דברים שאתה באמת חושב אתה צריך אותם בדלק שלך, בדלק אמונה, ואז אתה לוקח אותם. אז זה נותן לנו להבין, הדלת הזאת, דלת, דלת צרה, שזה ישוע, עוזר לנו להבין מה סדר עדיפויות בחיים שלי. פתאום אתה מתחיל לראות שזה אני בכלל צריך לזרוק. זה שעשיתי בבוקר או בערב שהסתובבתי פה ושם, זה בכלל היה ובזבוז זמן. אז אתה מתחיל לזרוק את הדברים האלה, כי אתה מבין שאי אפשר לקחת אותם. דבר רביעי, הרבה פעם. פעמים כשאנחנו מסתכלים על דלת יש גם אה, שלט יציאה, כן? בן מחפש יציאה, אף פעם אתה לא רואה יציאה פתאום בחלון יציאה, כן? אפילו במטוס יש דלת מיוח... מיוחדת. יציאה, אם מישהו כן מחפש לצאת בבניין או שבחניון אתה מחפש גם יציאה, יש תמיד, אבל אנחנו מדברים בבניין על דלת, אוקיי? אז במקרה אם איבדת אה, את עצמך בחיים או שבן אדם אולי איבד את היחסים עם מישהו בחיים שלו ודברים לא מסתדרים. ישוע יכול להיות כאן דלת יציאה מכל סיטואציה שיש לך. דלת יציאה. והאם משהו רע קרה בחיים שלך ואתה לא יודע איך לצאת מזה, או איזושהי סיטואציה עם אח או אחות ונתקעת ואתה לא, לא יודע איך לצאת מזה, דבר איתו. להיכנס דרך דלת זה להיכנס דרך ישוע. תראה איך הוא, איך הוא היה עושה ואיך הוא היה מגיב בסיטואציה הזאת. איך הוא היה יוצא מזה. אז תיכנס דרך, דרך דלת היציאה הזאת ואתה תראה איך לצאת מסיטואציה שנתקעת בה. דבר חמישי, חוץ מדלת יציאה, הוא גם דלת כניסה. כי דלת יכול להיות, זה דלת יציאה, אבל זה גם יכול להיות דלת כניסה. וקראנו פה שכל מישהו נכנס דרכו, הוא יבשע. אוקיי? עכשיו, גם בקורינ... שנייה לקורינתים, פרק 2, כתוב... פרק 5 אם אני לא טועה, סליחה פרק 5 פסוק 17, שנייה לקורינתים פרק 5 פסוק 17, כתוב שהכל זה היום, עכשיו זה הכל חדש, כל הדברים בעבר שהיו, כל הדברים הישנים הם עברו, במילים שלי, אז הוא עושה הכל חדש, אז הוא גם, השינויים שאנחנו מדברים, הוא גם דלת של הדברים חדשים בחיים שלהם. זאת אומרת, אם אתה מרגיש שעם החברים, או בבית, או במשפחה, אתה מרגיש שהיחסים הם לא מתחדשים, הם די ישנים, כלומר, אתה פשוט, אתה לא פריצה לדרך, אתה לא הולך להתקדם. הוא יכול להיות התשובה והדלת ליחסים חדשים ודברים חדשים בחיים שלך. אז okay, מאוד חשוב גם לזכור את זה שהוא גם יציאה וגם כניסה למשהו חדש, הוא כן יכול לחדש את היחסים, הוא כן יכול לחדש את ה... יחסים שלנו איתו גם, הרבה פעמים אתה מרגיש שזה כל הזמן אותו דבר, הולכים לקהילה, אותם חבר'ה, אני, אני מכיר כבר ויודע הכל, ואתה מרגיש שביחס עם ישוע, עם מעטו, אין משהו חדש. אז הוא כן יכול לחדש את זה גם. עכשיו, דבר חמישי, ו... נחשוב ביחד יותר עמוק מה הדלת הזו מראה לנו, תגידו הפסוק שקראנו על זה שהוא מדבר על דלת. עכשיו דיברנו בכללי על דלת שאנחנו יודעים פה בבניין, אבל על איזה דלת הוא דיבר פה? מה הקונטקסט? דלת השמיים זה כן נכון גם, אבל בארץ, איזה דוגמה הוא מראה? על איזה דלת? על מי הוא מדבר? הוא מדבר על צאן, נכון? הוא מדבר על מראה. אז זה טלנט ל... מראה. ומה זאת אומרת? אני אעזב, אני רוצה לראות אותי בטלנט. אה, אוקיי. חשבתי, הציעתי לעצמי בראש את הסימן שאלה גדול. אם הוא היה מדבר על דלת סתם בכללי, בסדר, אבל הוא מדבר על דלת ספציפית. שבזה הוא רוצה להגיד למי זה הדלת הזאת. כלומר, הדלת מסבירה למי זה היה, זה היה לצום. למה אני מתכוון? שישוע בחיים שלנו מתחיל להסביר לנו מי אנחנו. אוקיי? Okay? כמו שהם דלת הזאת, טוב, בכל דלת שאתה נכנס אתה יודע, טוב, זה דלת לבית, זה דלת לחנות. וואלה, זה פה דלת למרעה, כמו שאמרת, זה דלת מיוחד, מיוחדת. זה דלת שנותן לנו להבין מי שם מסתובב, וזה צאן. אז כשאתה נכנס דלת ישוע, אתה מתחיל להבין מי אתה. חשבת אולי שאתה זה אה, איך אולי, או שאתה טוב, סתם אני דוגמה אומר, כן? שאתה זה או זה או זה. למה בן אדם הוא לא יכול להירגע בחיים שלו, הוא לא יכול למצוא את המקום שלו, כי הוא לא יודע מי הוא, הוא לא יודע מה לקפץ. בן אדם מנסה סמים, אלכוהון, מסיבות, כל מיני דברים, כל הזה הוא עושה בגלל שהוא לא יודע מי הוא. ואז פתאום אתה רואה בן אדם כמו כלף פעם אחת, שכמו חתול, לא יודע מה בדיוק, אבל, או שחיה אחרת. בן אדם מתנהג בצורה אחרת בגלל שהוא לא מבין מי הוא. אם הוא היה מבין שהוא צום, אז הוא היה מתנהג כצום. והדלת הזאת, מסבירה לנו שאתה השלי שאומר, אלוהים אומר אני בראתי אותך בשבילי ואז אתה מתחיל לחיות וללכת בכיוון הספציפית. היה סיפור, זכרתי באחד מהמסרים שאני חושב שזה היה המחשבה שאתה זוכר גם, תגן אותי אם אני טועה, אבל היה, היו תגנגולות יחד ונולד שם, או איכשהו הגיע לשם, תינוק של נשן, אני חושב. ושהוא נולד עם תרנגולות ביחד הוא התחיל לחזור ולהתנהג כמו כי הוא לא ידע מי הוא, למה? הסביבה שלו יראה לו מי הוא ואני לא זוכר על סוף הסיפור, אם הוא בסוף גילה או לא על מי? על תרנגולות וגוזר של נשק. Okay. אני חושב בסוף שהוא ראה את החבר'ה שלו באוויר, yeah. איך שהוא ניסה וגלש מיהו. Okay? אבל גם אנחנו אותו דבר, בלי ישור כל בן אדם הוא לא יודע מיהו. אין לו אידנטיפיקציה על עצמו. הוא לא מתנהג כמו שהוא צריך להתנהג, כמו בן אלוהים. ‫הוא מתנהג כמו חיה. ‫לפעמים... ‫-לפעמים... ‫-לפעמים... ‫-אפילו יותר גרוע. ‫למה? כי ככה הוא גדל, ‫הוא לא יודע משהו אחר. ‫ושבן אדם נכנס דרך ישוע ‫כמו דרך דלת, ‫כמו דרך דלת של צום, ‫הוא מתחיל להבין על עצמו מי הוא. אני לא חייב. ‫אני לא חייב לחיות כמו חיות. אני לא חייב לחיות בלי מטרה. יש לו מטרה יותר גבוהה בשבילי. ואז בן אדם מוצא משהו יקר, והוא מוצא מרעה, שאפשר לדבר על זה הרבה, מה זה בדיוק, כן? אבל זה הכל משהו מתאים לצום. ואז דרך אישור אתה מוצא הכל משהו מתאים לך. זה עוד סמל, או סמל ממך, מישהו אתה צריך לחיות. ולא מישהו אחר. הרבה פעמים בן אדם מנסה לחיות חיים של מישהו אחר, הוא לא מצליח, כי זה, הוא לא עוזר, ואז ישוע מתחיל להראות לך מי אתה, ומה מתאים לך, מה טוב בשבילך. בואו נפתח, מה עוד פסוק בחזקי... בחזקי... חזקאל, תודה. אבים שזה מ"ו, חזקאל ארבעים ושש, זה נקרא פסוק תשע, זה, זה דבר אחרון, זה דבר שישי על הדלת, מה הדלת הזאת עשה? כן, ומבוא mm -hmm. עם הארץ לפני אדוני במועדים, הבא דרך שער צפון להשתחוות, יצאה דרך שער נגד, והבוא דרך שער נגד, יצאה דרך שער צפונה. לא אשוב דרך השער אשר בא בוא כי נכחו אצלם. אז אנחנו רואים שמדובר על בית המקדש, מדובר על זה שאנשים בחגים היו צריכים לבוא דרך דלת אחת, אבל אה, פה אומרים להם שאתם חבר'ה לא יכולים לחזור באותה דלת, אתם צריכים לצאת דרך דלת אחרת. כי כל הזמן היו אנשים שנכנסו וזה פשוט יהיה בלאגן אם אתה תייצא באותו דלת. אז יש דלת, דלת בכיוון הצפון לדוגמה, אתה נכנס ואתה יוצא לכיוון הדרום, אתה לא יוצא באותו כיוון. זה היה במקום שהם השתחררו לאדון. אז כשאנחנו נכנסים דלת דלת, דלת ישוע ומשתחררים לאדון ונותנים את החיים שלה היציאה כתוצאה, אתה יוצא מזה בן אדם שונה. אתה, כשנכנסת בתוך הישוע, או לתוך ישוע, אתה לא יוצא אותו בן אדם, כמו ששמה אסור היה לצאת דרך אותה דרך שנכנסת. בן אדם היה צריך לצאת דרך דרך דלת ממול. אז זה מה שקורה, חברים, כשאנחנו באים לישוע, הוא משנה חיים שלנו עד כדי כך שאתה יוצא מהשתחוויה בן אדם שונה. לא אותו בן אדם שנכנס. נכנסת עם איזשהו בעיות ומשקל, יצאת דרך דלת אחרת. כלומר, יצאת בן אדם שונה. יצאת בלי משקל הזה. יצאת בלי בעיות. טוב. הבעיות המשיכו בחיים שלנו, אבל היחס שלנו לבעיות האלו הוא משנה את זה. זה לא שיצאת עכשיו אחרי אסיפה ואין לך בעיה הזאת. אולי זה ממשיך. אבל מה שאני אומר, אם אתה באסיפה נכנסת במצב רוח רע ויצאת במצב רוח רע, אז נכנסת ויצאת דרך אותה דלת, לא באמת השתכווה ולא באמת נכנסת דרך ישועה. הוא רוצה שאתה תיכנס פה דרכו, כדי שאתה תרגיש את השינויים, ולמרות שכן, מחר יכול להיות אותה בעיה עדיין קיימת, אבל הוא שינה את היחס שלך ולקח את הדאגה ושם שלום, בגלל שנכנסת דרך דלת השתחוויה, נכנסת דרך דלת ישועה. וזה מה שהדלת הזאת עושה בחיים שלנו. חברים, שאלוהים יברך אותנו, אה, לזכור שהוא הדלת, דלת של כל משהו אתה צריך, יציאה, כניסה, שינויים, חידוש ביחסים, אם אנחנו צריכים את זה, אנחנו צריכים את זה כל יום, בין אחים בתוך המשפחות שלנו, רק דרכו. והוא העיקר להבין, נותן לנו להבין מי אנחנו. טוב, אני צאן, אני מבין. לפי הדלת, אני מבין. הדלת שלי, שוב, שאני הצאן, שלא. זאת אומרת שאני יכול, יכול לקיים את כל המטרות שיש לי. איך אומרים לי? לזררציה. מימוש עצמי זה בא גם דרך דלת שמתחילה <מימוש> בשבילך אתה מתחיל לזהות מי אתה, וזה תמיד בישוע. וחבר'ה, כשאנחנו נכנסים ויוצאים מפה, בואו ניתן לישוע פשוט לעשות את העבודה שלו כולבראש שלנו, שאנחנו לא נצא דרך אותה דלת, אלא נצא דרך דלת אחרת. אנשים שונים, אנשים מלאים בכוח שלו בנוך הקודש. אמן.